Tech Up Time NXS Podcast I dobar dan i dobrodošli dragi slušalci u još jednu epizodu našeg Tech Up Podcasta Moje ime Nenad, sa nama je I naš glavni odgovorni urednik bloga TechUp Central, Dule, koji će nam pomoći u ovoj našoj emisiji i pričaćemo o jednoj, pa možemo slobodno reći veoma interesantnoj temi koja verovatno većinu vas interesuje, a to je koji je najbolji pretraživač za internet. Dule, dobroveče. dobro veče. Dobro Da hoćemo pričati o ovoj zanimljivoj temi, složićeš se da je ovo tema koja interesuje veliki broj ljudi, pogotovo oni koji se da kažemo malo manje razumeju u računarje. Mhm. Uh -huh. I pričaćemo o svim pretraživačima, znači tu je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, pominućemo naravno Operu, Safari i naravno jedan specifičan pretraživač, a u pitanju je d Pale Moon. Krenut ćemo naravno prvo sa Chrome. Ja lično koristim Google Chrome već duže vremena. Smatram da je veoma dobar pretraživač, dosta je brz i ono što mi se također sviđa ima dosta stvari koje mogu da se podese i kastinizuju, aj tako da se izrazim, kao i naravno verzija raznih dodataka. Koji, koji mogu da se dodaju u sam pretraživač da olakšaju i ubrzaju e, rad. Jedino što sam primetio u zadnje, zadnje vreme koliko kažem, pratim tako nešto a to je da Google Chrome u pozadini, na primer, dok radi koristi malo više sistemskih e, resursa. Kakve su tvoje iskustva sa Google Chrome-om? Pa, solidno. I što se brzine tiče dobar je ali, da, zauzimam mnogo memorije, pogotovo u rama. Da ćemo baš i da proverimo. Ovo prilike sa nekih desetak tabove 1.5 GB RAM, što mnogo. Dobro, slažemo se. Za isto, za isto takve stvari, dakle, sa istim identičnim tabovima, Firefox, recimo, ili Pale Moon, koristi nekih 600-700 MB RAM-a, sa dosta manje izuzetiće procesova. S tim da je, može se reći, dakle, i su nijansu sporiju od Google Chrome-a. Da. Što se tiče naravno o čitanje To je jako zanimljivo, prema nekim zvaničnim informacijama, po nekim benchmark sajtovima koje se mogu naći na internetu, najnovija verzija Internet Explorer-a ima najbolji odziv, što je veoma interesantno. Nakon njega ide Firefox, pa onda Chrome, pa Opera, pa Safari. Zanima me šta ti misliš o tim rezultatima, da li je to realno ili nije, s obzirom da znamo da Internet Explorer ne bi mogao da se svrsta među neke kvalitetnije pretraživače i većina ljudi ga generalno i ne koristi osim ako nisu vezani poslom ili nekim drugim opcijama da moraju baš da koriste Explore To je uglavnom zbog starih problema sa reksporanom tu verziju 8 jer je do tada bio stvarno katastrofa a međutim u devetnih kako je izašao i Windows sedmica dosta bolje pogotovo da kažem sad ove verzije desetka 11 se također zapravo je poprilično konkurentno pretraživuću. Pogotovo mm -hmm. što se tiče brzine učitavanju, jedino što je lista pluginova i detataka, odnosno je tenzi jako mala. Da, to je trebalo da bude moje sledeće pitanje, s obzirom da on nema mogućnosti dodavanja nekih pretraživača, u, pogotovo u poređenju sa Chrome-om ili čak i Firefox ima dosta ovaj, nekih opcija kojem, kojem, na kojom može da se nadogradi. Kakva je Opera? Ja lično nikad nisam koristio Operu, ali podnajem dosta ljudi koji dan danas koristio Operu. Kakve su tvoje iskustva sa Operom? Poprilično uh, dobra. Uh, od verzije 15, pre nekoliko misjeća su prešli na WebKit Engine, koji koristi i Google Chrome, uh, tako da malo ne u pitanju Google, Google Chrome verzija sa drugim skinom, odnosno sa Opera skinom. A, lepši izgleda, verovatno najlepši estetski kratraživač sa onim njihovim speed dialom. Uglavnom radi dosta brzo, za uzdeći memorije inače resursa pa u principu manje od, od Google Chrome-a, s obzirom da radi podjednako brzo, a, redovno sabljaju to je. A, se je poprilično brzo, a, bez ikakvih zadataka ili ekstenzija, možda čak i brže od Google Chrome-a. Nta, da, to je jako zanimljivo. Ali takođe jedna stvar koja može da zanima naše slušaoce, a to je kakva je usklađenost svih pretraživača sa na primer HTML5 standardom koji je sad krenuo da se masovno primenjuje na internetu. Pa najbolji, najbolja podrška je zapravo od strane Windows, odnosno Internet Explorer. Oni su i krenuli to imaju da kažu čak neku svoju, da kažem stranicu gde se može testirati to, ide prvo potrleki da kažem na nekom prvom mestu bi bio Internet Explorer pa Google Chrome, s obzirom da su experim, experimentalno već u nekoliko verzija implementerili HTML5 podrušku, a Firefox dosta iza toga, znači onako velika prvina, pa tek onda ide Firefox. A što se opere tiče, to je u osnovi Google Chrome, tako da tu negde. Mm -hmm, ne, jako je zanimljivo. Ono što su neka istraživanja takođe pokazala, pogotovo za Srbiju, najveći broj korisnika i dalje je Chrome i Firefox. Svi ostali pretraživači su na praktično za nemarljivim procentu u poređenju sa uh, hromom ili uh, mozilom. Sljedeće pitanje koje se nameće, da li, uh, koji bi u stvari pretraživač bio možda najsigurniji za korišćenje po bezbednosti? Pa, po bezbednosti, uh, vrlo verovatno Google Chrome fabziramo da ima jako česti redovne update A, pored toga u principu i Firefox, a, jedino, internet explorer takođe nije loš, pogotovo sad ova nova verzija. To što je ranije bilo problema se dakle, verzijama 6, 7 i 8, a, nema veze sa trenutnom verzijom explorera, odličan je pretraživač. Jedino što je estetski, da kažem, dosta ovako iza ostalih, ali što se bezbednosti tiče principu i brzine, za neke da kažem solidne računare, Google Chrome, uh, pored toga uh, Firefox. Mm -hmm, jasno. Dobro, ja moram da dodam još, uh, pošto lično sam koristio i Apple računare, uh, koristio sam Safari, i moram priznati da sam veoma iznenađen brzinom i stabilnošću kojom on radi. Uh, neke stvari jesu možda malo čudno rešene bookmarksovi, na primer, mogu da budu malo konfuzni, pogotovo ako dugo koristite Mozilla ili, ili Chrome, ali većina stvari može da se importuje i iz Explorera, i iz Mozilla, i iz Chroma, i iz Opere u Safari i može određena doza kastimizacije da se uradi tako da ali s obdrom da nema baš veliki broj korisnika pogotovo u Srbiji, mekrač u narod tako da ne znam sa koliko to može njima da bude interesantno verovatno oni već koriste uh, Safari, predpostavljam a ono što također može da zanima Naši slušovalci o čemu se sigurno ne zna toliko i ne pominje sa to je da Pelmon project. Kaže nešto više o tome. Pa, u principu bolje optimizovana bržja i lakša po sistem verzija na Firefoxa. Takođe optimizovana i za 64-bitne sisteme. I može da, može da adresira više memory odnosno radi dosta brže počevši od učitavanja stranica. A, Do samog da kažem renderovanja, odnosno celokupnije da kažem doživljenje, sam pretraživač kompletno odzivni i dosta od standardne verezije Firefoxa pa i može se reći da nekle bezbitni s obzirom da je open source. Dobra, a da li to znači da će onda on bolje raditi na nekim sporim i starim računarima ili to nema veze sa tim? A, definitivno da. Znači definitivno svi oni da. koji, koji ima, imaju sporije računare? Jel? <laughs> uh, ili starije, a i tako da kažemo, mi možda bilo najbolje da pređe do Pale ali s obzirom da se jako malo o njemu priča generalno, onda ljudi ne znaju i kako to biva u Srbiji, prilično su nepoverljivi prema nekim novim stvarima koje nije neko njima blizak uh, testirava i tako da kažemo. Lepo, to je ista situacija, zastoji Google Chrome uh, trenutno najkorišćeniji pored Windows ovog interneta i korera, zastoji najkorišćeniji, pretraživa često upravo i recimo sa otvori google.com ili .rest prvo što vas pita sa strane je da se instalira Google Chrome. Dobro, što znači da Google kao što je očekivano ima najbolje marketing i najbolje forsirao svoj pretraživač. Upravo to, zato se čuje za Google Chrome, zato ga i koriste i veliku bazu korisnika i onda se ažurira da kažem redovno, pa sve ide jedno s drugim. A, ista bi situacija bila kada bi recimo lako da kažem neka vrsta da kažem dodatno odnosno visoko optimizovanog programa bila reklamirana. Uh, ceo proizvod bi bio mnogo bolje, verovatno bi povuklo sa sobom i standardnu verziju Firefox, da dosta ljudi u Firefoxa da rade bolje i da izbacuju bolju bazu. Tako da, celokom i doživljive bi bio bolje što se tiče pretraživača. Da, ali ono što je primer primjer jako zanimljivo, od svih ovih pretraživača, koliko pretraživača je dostupno i u mobilnoj verziji? Uh, uh, Firefox je dostupan, uh, Opera zapravo ima više verzije, pogotovo za Android. Ima Opera Mini verziju koja je poprilično dobra, ima čak i funkciju da ako, ste na, ako je neko na sporom internetu, funka jakna edge konekcija mobilnog interneta, a, ima da kažem opciju da kompresuje sajt koji se otvara, mm, zapravo da se očuvi do nekih 90% protoka, naprimjer ako neki sajt te sadrža na nekom sajtu uzima nekih 5 megabajta, količina padatika koju će se skinuti na telefon da bi se prikazala stranica, može neki pola megabeta, što može da znači. Također tu je i standardna verzija opere, odnosno puna verzija opere, koja je također na webkitu, i sačuvali su, da kažem, staru verziju, a, koja je, da kažem, bazirana na starom, starom enžinu. A, Chrome? tako i regularna beta verzija i standardna, koju rade poprilično, odnosno i dolaze malo tene sa svakim telefonom koji od, sa Androidom od Jelly Bean pa dalje. Dobro, a koji bi onda mogli da preporučimo kao najbolji, najbrži pretraživač za naše Android korisnike koliko većina od Srbije ljudi koristi Android, pa koji bi trebalo da im preporučimo kao, kao najbrži pretraživač za svoje platforme bilo da su mobilni telefoni ili tableti u pitanju. Pa, što se tiče tih nekih Android uređaja, uglavnom Google Chrome pošto je prilično dobro optimizovan, radi isto da kažem kao i na kao i na računarima, prilično dobro. Je isto tako i Opera, standardna verzija. E, može se instalirati, dakle ona manje čista za svaki slučaj ako se neko nađe na sporjem internetu jer da uzima nekih 1000 megabajta, možda ne, punih 1000 megabajta, instalacija na Play Store-u. Ako e, se tiče e, računar odnosno Windowsa, e, takođe za te neke u principu bolje računare, ne u smislu jače, ali sa više e, sistemske memorije, sa više rama Google Chrome je odličan, ima dobar odziv upravo zbog toga što je svaki tab zaseben proces u Windowsu pa ravnomerno opterećuje sistem A, tako da radiću ću u, u proseku najbrže A, i takođe također dakle, pored, pored recim, Google Chrome, dakle, sigurna verzija odnosno Firefox. Uhum, uhum, da je u drugom kao sekundani browser. Dobre, znači za one koji smo da samo da ponovim iš jednom, znači za one koji imaju malo starije ili sporije računare, savjetujemo Pale Moon uhum. ili Operu. Da. Eventualno, el. Ja, a za ove koji imaju normalne ili brže računare Firefox uh, i Chrome. No, to to. Mada mogu i oni koristiti, naravno, Pale Moon, ali govorimo znači, neki čisto da ih to podelimo. Tako. A za mobilne platforme smo rekli, znači, Google Chrome i Opera. Uputo. Mhm, mm jako interesantno. E, dobro. I šta još nismo pomenuli? HTML5 stiže. To smo već pomenuli već u prethodnoj rečenici. E, koliko će on biti implementiran u budućnosti? I koliko će u stvari HTML5 ili eventualno 6 u nekoj skoriјо budućnosti biti svi pretraživači, da kažem, biti osnova u svim pretraživačima. Pa HTML5 po poprilično da sve brže brže, jer malo se ne da kažem, ima tu mogućnost da zameni flash player YouTube već omogućava da pregledanje video klipova, video sadržaja preko HTML5, s tim što rezolucija nije na, nije na najviše mogućem, 485 čini mi se da najviše dozvoljavaju, i samim tim s obzirom da je ugrađen u većinu pretraživaču, odnosno ne u većinu, nego u svaki sadašni pretraživač, uh, nema potrebe da se skide, recimo za neke računare koji nemaju mogućnost da ili uh, za ljudi koji nemaju uh, administratorski nalog na Windowsu. Uh -huh, možda je HTML5 pregledno na YouTube-u, neće biti potreban flash player da se skide instaliraju i Ja za mm, Jako zanimljivo. Znači to će još dodatno da lakša i ubrza korišćenje pretraživača U... i audio video satražaja. Upravo to, mnogo je mnogo manje zahtevan, bolje optimizovan u ose mu mnogo bolja ne da kažem varianta Flash Player. Mhm. Ne znam. A je imaš rohide na primer da delimo računare na ne znam, desktopove, laptopove, notebookove, koliko tu variraju konfiguracije i koliko bi tu trebalo ljudi da obrate na koji pretraživač da koriste zbog udobnosti korišćenja. Pa u principu s obzirom da su laptopovi donekle da kažem zbog naravno zbog konfiguracije donekle da kažem slabiji računari. Uh, eventualno, sad opet sve se svodi na taj neki ram, odnosno količinu ramu, u principu bilo koji, da kažem računar sa minimum 4 GB rama koji te sada, kažem standard ili minimum, će moći da koristi sve pretraživače bez nikakvih problema uh, Google Chrome će iskoristiti čak i se, zavisi naravno koliko tabova se drži otvorenih Ali Google Chrome će najviše ramad iskoristiti, tako da uh -huh. ne bi ne bilo slučeva da recimo Google Chrome povuče 3 do 4 GB rama sam za sebe, bez ikakvih problema. Uh -huh. Znači na to treba obratiti pažnju posebe. Prvo to. Znači on je svakako onda najzahtjevniji. Pa jeste, pogotovo zbog toga što, što svaki tab kreira drugi procesor Windowsu, može da dovedi do toga da recimo zauzeći procesora odde na viši procenat, pa samim tim ako je laptop može više da se gre, naravno prosi bateriju, tako da i za te neke stvari nije baš najbolja solucija. Uh -huh, da Možda je bolje imati recimo Firefox. Mm, veoma ja. zajimljivo, veoma, veoma koristan savjet za naši slušalce. I na kraju, koliko dodatne aplikacije ili oni addonovi koji se dodaju pretraživače su bitni, koliko bi ljudi trebali to da koriste i da li treba pretrejevati koristiti 10-15 komade ili je par komanda svega dovoljno? Pa, u principu, par da kažem korisnih su uh, aplikacije, standardne aplikacije koje je malo te svako instalirao na Adblock za blokiranje reklama. Jako važno, mole vas da zapamtite Adblock, jako važno. Mnogo će vam koristiti. Uh, također i uh, eventualno, čisto zbog bezbednosti, uh, aplikacija za blokiranje uh, javascript uh, pop up i kličnih stvari stis izbednusnih razloga dakle za praćenje i za slicen protiv malvera odnosno razno raznih virusa koji se skidaju zajedno sa recimo downloadovanjem stripa ili bilo čega kad prilikom otvaranja sajta je eh, po prilično dobra opcija odnosno dobra dobar addon jesam Ima da kažem još nekih uh, koji u principu nisu korisne, sve zavisi od toga na koji način se koriste internet, a to su da kažem neke osnove koje će dosta olakšati. A da li oni usporavaju prestraživaču, bilo da je Firefox, bilo da je Chrome, jer prepostavim da ovi ostali gotovi i nemaju nikakve dodatke, nemaju mogućnosti, bar i za sada, znači Chrome i Firefox su vodeći u tome, pogotovo Chrome. A, što se toga tiče konkretno ove dve, uh, ove, ove dve ekstenzije, će zapravo da obrzaju učitavanje strane, s obzirom da, da se u startu neće učitavati reklame koje mogu i po jednoj strani da uzimaju po par megabajta, a nema da kažemo onih pop-upova, blještavih slika i bilo čega da što može da namuče resumer, tako da s te strane takođe mogu da dodatno obrzaju internet ali za neku ko bi na primjer dodao ne znam Facebook dodatak Gmail dodatak ne znam Twitter dodatak kako neko prati nešto ili za pregled slika, slušanje radija, s obzirom da znamo pogotovo u Google onom storeu za za Chrome ima toliki broj aplikacija da je koji se povećava iz dana u dan. Znači koliko treba baš forsirati da li će usporavati rad samog pretraživača, ako se bude stavljalo više aplikacija? Najviše zavisi od konfiguracije, odnosno od računara. Znači sam računar, ako može da podrži, ako je dobra mašina, on će da izgura bez problema. Upravo to. Neki će, neki će imati problem i sa, bukvom rečeno, par ekstenzija, neki jači računari, pogotovo računari sa više rama, jer kod Google Chrome pogotovo se sve slodi na znači RAM će imati ozbiljan problem da, da to ispratite znači glavni savjet bi stvaro trebalo da bude nemojte pretarivati sa ekstenzijama i dodacijama nego koristite samo ono što vam je neophodno i što koristite konstantno znači, tih par aplikacija to. to bi onda bilo sve što smo pripremili za ovu današnju emisiju TechUp podcasta. Mislim da su vam ovi savjeti bili korisni. Hvala Dušanu naravno što je bio sa nama. Vi naravno posetite TechUp central e, stranicu. Odnosno blog. I budite sa nama do neke sljedeće emisije. Dušane, hvala ti još jednom. Prijatno. Prijatno i doviđenja. It's Pack Up Time NXS Podcast.